Wikiradio Radio Caroline raccontata da Andrea b o r g i n o È il 28 marzo del 1964, quando, sui 199 metri lunghezza d'onda delle onde medie, Si ascolta un segnale radio nuovo, un segnale radio che si presenta così. Questa è Radio Caroline, la vostra stazione musicale che trasmette tutto il giorno. 中華街の世界に入ってくる人間 n a 界に入って a る人間の世 un battello 世界に入 n a くる人間の世 e に入っ v くる人間の世界に入ってくる人間の世界に i ってくる人間の世界 a 入ってくる人間の世界に入っ verso l'inghilterra si chiamava frederica ed era stato る人間の世界に入 t てく o 人間の i 界に入ってくる人間の世界に入ってくる人間の世界に入ってくる人間 o 世界に入 c o くる人間の世界に入ってくる人間の世 t に入ってくる人間の世界に入ってくる人間の v a に入ってくる人間の世界に入ってくる人間 e 世界に Mare del Nord, insomma vicino、eh, all'Inghilterra, ma non troppo vicino. Perché si trovava lì? Perché l'unico modo per trasmettere liberamente e sfuggire dalle leggi che controllano appunto le trasmissioni radio era q u e l l a di andare a trasmettere nelle acque internazionali. Le acque internazionali iniziano un po' dopo le acque nazionali, quindi、eh, dopo una ventina di miglia dalla costa inglese. Questa stazione radio inizia a trasmettere nel 1964, che è un anno importante per la musica inglese. In quegli anni Sono usciti i primi dischi, hanno avuto successo gruppi come i Beatles, i Rolling Stones, i Modi Blues, gli Who, G. G. Beats, gli Ear Beats di h a r i y Clapton, i Kings. Un'enorme esplosione di rock e di musica di qualità fatta per i giovani. Il problema è che tutta questa esplosione, tutta questa creatività musicale non trovava spazio alla radio. BBC Radio, la radio、eh, di stato inglese, dedicava sui suoi tre canali nazionali pochissime ore, solo due alla settimana. A questo tipo di programmazione. Quindi tutti questi dischi che uscivano non riuscivano in nessun modo ad arrivare ad essere ascoltati se non attraverso appunto il fatto di comprarli al giovane pubblico inglese. L'unico modo era quello di riuscire a scardinare il sistema radiofonico e andare a inventarsi una nuova stazione radio. Questa nuova stazione radio si chiamava Radio Caroline ed era stata finanziata ideata da un manager irlandese che si era ispirato ai DJ americani che ormai da almeno da dieci anni che si erano inventati un modo nuovo di fare radio: prendere dei DJ. Dargli tantissimi dischi e lasciarli completamente liberi a condurli, a presentarli, a interagire con il pubblico, a fare le classifiche, insomma a giocare con la musica e a raccontare quell'enorme esplosione musicale che c'era in quegli anni nel Regno Unito. Surname? o r a l e Christian name? r o n a Age? 27. Nationality? Irish. Religion? Roman Catholic. Occupation? Marine Broadcaster. Political views?、I、suppose I'm an anarchist. こジの大学生、199 Radio c a r i Questa radio、Radio c a r o l i n nasce proprio per quello: per avvicinare, per portare la musica dei giovani ai giovani. Era l'unico modo per farlo: e quello di scappare, scappare dalla legge. E per farlo bisognava mettersi in gioco in maniera pesante: prendere una nave, modificarla, installarci un enorme trasmettitore a bordo, installare un'antenna e portarla fuori dai confini della legge, nel pieno delle acque del mare del nord. Radio Caroline fu immediato. In pochi giorni fu sconvolta la tranquilla Inghilterra al punto che, con quasi 5 milioni di ascoltatori stimati, questi soltanto per le prime settimane, avrebbero ricevuto nei primi giorni di trasmissione oltre 20.000 lettere di fan. Perché in onda veniva dato un indirizzo postale di Londra per riuscire a, a, a, appunto, a mettersi in contatto con la stazione radio, e quindi arrivano 20.000 lettere da chi è Si è messo ad ascoltare questa situazione radio incredibile, tutta nuova, soltanto di musica e di DJ che la presentano. Sono le nove e tutti i barbogi del pianeta seduti sul sofà s o r b i s c o n o s h e r r y mentre quelli che amano il rock ed il roll sono pronti a r o c k a r e e a roleggiare ancora una volta. Siete su Radio Rock e io sono il Conte e conto su di voi per il conto alla rovescia, all'estasi e al rock all day and all of the night. Dopo un anno, gli ascoltatori di Radio c a r n i ne saranno circa 20 milioni al giorno, quasi un terzo dell'intera popolazione inglese. Uno dei motivi della diffusione di questa stazione radio l'abbiamo già spiegato, cioè il fatto che ci fosse pochissima musica nuova, stiamo parlando di Beatles e Rolling Stones in onda. Alla BBC. Ma un altro motivo è il fatto che in quegli anni si era diffusa da poco una tecnologia che aveva cambiato completamente il rapporto tra chi l ascolta la radio e chi la trasmette. Questa tecnologia si chiama radio a transistor, cioè piccole radioline alimentate a batteria che forse viste con gli occhi di oggi sembrano qualcosa di antico, ma immaginiamo le vecchie radio a valvole gigante, quelle che si ascoltavano a casa e che scaldavano e non si potevano trasportare. Ebbene, nei primi anni '60 esplode questa tecnologia, tutti si possono comprare una radio a transistor e tutti possono ascoltare. a s c o Le t a r le trasmissioni di Radio c a r o l i n e delle radio private, che trasmettono dalle navi dove vogliono, a casa, al lavoro, nella propria stanza senza farsi ascoltare dai genitori o in un prato. Ebbene, queste piccole radio sono, fanno il successo di Radio c a r o l i n e perché chiunque si poteva mettere ad ascoltare. La cosa interessante è andare a scoprire come nasce questa stazione, chi è che ha avuto l'idea. Bisogna capire appunto che la radio degli anni Sessanti in Europa è una radio molto diversa da q u e l l o che ascoltiamo oggi. C'erano soltanto le radio pubbliche, c'era la BBC in Inghilterra, c'era Radio France dalla Francia e c'era anche la RAI. Queste stazioni dedicavano pochissimo spazio alla musica e pochissimo spazio ai giovani. Siamo nel 1964. Tutto questo invece era stato anticipato dal fatto che negli Stati Uniti, da almeno una decina d'anni, cioè dalla metà degli anni, 50, la radio era stata rivoluzionata. Era nata la figura del DJ, quello che presenta i dischi. e Parla direttamente a chi ascolta, non legge un foglio, perché la maggior parte invece dei programmi che venivano trasmessi in quegli anni alla radio, soprattutto dalla radio pubblica, erano scritti prima di andare in onda. A Radio Kevron invece i DJ semplicemente erano liberi di andare in onda con i loro dischi, li dovevano presentare e li dovevano trasmettere. A qualcuno viene l'idea di importare In Europa il modello di Radio Caroline va a cercare dei finanziatori, questi li trova in Svizzera e li trova negli Stati Uniti. Questi finanziatori pagano la costruzione, la riconversione del battello della nave da cui trasmette Radio Caroline e credono che in quel modo si possa cambiare il mondo della radio in Europa. Tutto questo naturalmente ha bisogno di soldi, però. E qual è il sistema per finanziarli? La pubblicità. Quindi Radio Caroline inizia a trasmettere tantissima pubblicità. La cosa incredibile è che quando si parla di questa stazione tutti si ricordano della musica e p o c h i s s i m e della pubblicità, ma la pubblicità c'era. Ed era una pubblicità molto fatta sia dai conduttori ma anche con degli spot. Erano soprattutto marche di tabacco, marche di vestiti. Che usavano questa radio per raggiungere un pubblico nuovo, un pubblico che aveva iniziato ad ascoltare la radio proprio con l'inizio delle trasmissioni di Radio Caroline, perché sentiva la musica che voleva sentire e riconosceva in quei DJ così giovani, così spontanei, qualcosa di simile a cui avvicinarsi. Il disc jockey che mi sentivo più volte q a n a s c o l Radio Caroline, mi c h i d i come hai a v t o questo risultato molto inusuale? Beh, abbiamo fatto un test per l tuo t e Hai a v t o pure l a voce? Sì, p e n o sì. Uh, I wouldn't have the job myself for a p e n c h I don't think. Is it terribly well paid?、Um, well, I haven't seen any money since I've been on, actually. I haven't seen one cent, you know.、Uh, But it must all be piling up in the bank. Well, I suppose it is, yes. I don't know how much I'm being paid, though. You don't, really? No, honestly. Really, I don't. no. I have no idea. I'm paid in blood and sweat at the moment. Yes, I think you are.、Um, you don't think this will be damaging to your career being associated with, with this、uh, radio station? y o u know, the pirate ship? No. Don't I, No. Do you think, on the contrary, it might well make your career? I think, well, it might make, might, yes, I suppose it will make my career. Yeah, it would help anyway. It's a great thing, great idea.、Um, how many are s i m o n to、uh, run Radio Caroline? Well, in one number, that would be hard to say because there are all different stages. There are the people in London, the brains, who plan the programs, m e and the DJs that make shows, and the technicians, the crew that runs the ship. Oh, I should think, at least. A hundred people, I should think. And on board ship, how many? The crew, which are present at present about 16, the captain, two technicians, and two DJs. Two DJs, yeah. How long have you been on board yourself? Long time. 長い時間、何時も5、6間。Vale la pena descrivere a questo punto quali erano le condizioni di vita dei DJ, I, dei conduttori, a bordo di questa stazione radio, che non è una stazione radio, è una nave, e si trovava t a l a l t o in un mare abbastanza complicato, che e a il mare del nord. Allora、le navi che venivano scelte per diventare delle stazioni a i o private, perché dopo c a r o n e sono nate molte altre, erano dei vecchi mercantili o delle navi FAVO, dovevano essere il più l a r g possibile, perché Dovevano avere poco rollio, cioè dovevano ballare poco. Immaginatevi che queste navi non dovevano navigare, dovevano rimanere immobili in mezzo al mare del nord, tentando tra l'altro di spostarsi il meno possibile perché, più si spostavano, più il segnale arrivava degradato agli ascoltatori in Inghilterra. Quindi queste navi dovevano essere larghe, dovevano avere tanto spazio perché dovevano essere modificate. Bisognava togliere la stiva, bisognava montare un'enorme antenna, bisognava montare dei grandi trasmettitori, dei generatori per generare la corrente. Per alimentare i trasmettitori e poi gli studi di trasmissione. Basta, alto spazio non c'era a bordo. Poi c'erano le cuccette dove dormivano i DJ e quel poco equipaggio, perché a bordo rimanevano i DJ, un capitano, che tra l'altro bisognava anche andarlo a trovare uno che stava in mezzo al mare fermo mesi e mesi senza navigare, bisognava trovare qualcuno con anche una stabilità mentale. E poi c'erano i conduttori, i DJ, che anche loro stavano tutti insieme a bordo. Proviamo ad immaginare che per un palinsesto di 24 ore dovevano servire almeno 10 o 12 persone. Ebbene, vivevano tutti assieme con una piccola comune su queste navi. Can't buy me love. love. Can't buy me love. I'll buy you diamond ring, my friend, if i m a k e you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Can buy me So, can buy me love? No, no, no, no. Say you d on t n e e d n o d i a m o n d rings, and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things that money just can't buy. I don't care too much for money, money can buy me love. Ogni nave poi possedeva uno più tender. Che cosa sono i tender? Erano delle b a r c h e t t e che dall'Inghilterra tutti i giorni facevano su e giù. Per portare che cosa? Prima di tutto i dischi. Radio Caroline viveva di dischi nuovi, quindi ogni settimana uscivano i dischi e bisognava trasmetterli. Poi il cibo per alimentare i DJ, ma soprattutto il carburante, perché questa nave consumava una quantità di gasolio per generare elettricità e alimentare i trasmettitori, che bastava un giorno col mare un po' troppo mosso che non riuscivano appunto ad arrivare a Radio Caroline che dovevano abbassare la potenza, perché sennò rischiavano di,、eh, appunto di finire la benzina. La vita a bordo non era di sicuro delle migliori. C'era il rumore costante del generatore, cioè l'unica zona. Dove si stava non male era lo studio perché era insonorizzato tutto il resto. Immaginiamoci un enorme rumore, come avere di fianco a casa un motore diesel sempre acceso. C'era tantissima puzza, sempre causata da questo enorme motore diesel. E poi c'era il mare. Appunto,、eh, siamo nel mare del nord: se la giornata di, una giornata di sole potrebbe anche andare bene, ma sono molto poche le giornate di sole da quelle parti. E poi c'è anche il fatto che, appunto, la n d a r e non ha una destinazione, sta lì immobile, quindi il paesaggio. Attorno è sempre lo stesso: acqua, acqua, acqua, acqua, e c'è da un po' da impazzire. Nel 2009 è uscito un film che si chiama I Love Radio Rock che ha raccontato、eh, la storia di Radio Caroline. Descrive una vita a bordo di questa nave molto piena di gioia, con persone che vanno a trovare i DJ, grandi feste piene di donne e di ragazze bellissime. Ebbene, sembra che non fosse assolutamente così. Nei racconti di chi ha trasmesso a bordo di Radio Caroline si raccontano grandissime serate in solitudine, una lotta con il vomito, ebbene. Sì, perché comunque la nave ballava in continuazione e c'erano delle terribili tempeste e bisognava continuare a trasmettere. Non era una vita facile. Il risultato, però, era fantastico. Questi DJ usavano la radio per uscire dall'isolamento、eh, di questo mare e riuscivano a trasmettere un calore incredibile: un calore che non c'era sulla nave, non c'era attorno nel mare del nord, ma c'era dentro di loro e attraverso la musica che trasmettevano. Non ci rimane che un ultimo argomento da discutere. Radio Pirata. Di quale dipartimento è competenza? Sarebbe il mio, Primo Ministro. Qual è il piano, Sir a l e s t e i r Sono molto popolari. Inoltre, a guardar bene, non infrangono leggi alcune. n o noi li faremo chiudere. Entro l'anno. Sono una cloaca di corrotto e irresponsabile affarismo e. bassezza morale. Certamente. Molto bene, li lascio nelle sue capaci mani. Grazie immensamente, Primo Ministro. Grazie a tutti. Chi se r a v u o r a con me John Mayford, intanto. Quest'uomo! L'accordo era questo: ho chiesto a tutti di pretendere da me una follia di qualche tipo. Non è una b o n a i e a E avete inviato idee a milioni, ma c'è un'idea che ha prevalso su tutte. Sono fiero di annunciare che sarò presto la prima persona a dire un vaffa. Sulla o Radio del Regno Unito della Gran Bretagna. Allora, il mio scopo non è offendere, è fare spettacolo. Un po' potrebbe essere educare anche. Perché se spari, muore qualcuno. Se sgancio una bomba, muoiono in tanti. Se p i c c h i una donna, muore l'amore. Ma se dici un bel vaffa, non succede niente di male. Quindi, ecco che arriva apposta per voi il vaffa. Vaffa.、Oh, oh. so. Finito questo bel pezzo musicale. Non farmi questo. Perché? È solo una parola. Come no? Ma ti illustro la situazione. Le autorità già non ci sopportano. Se lo fai ci odieranno e di riffe o di raffe troveranno il modo di chiuderci. Sì, sì. non possono chiudersi. Siamo pirati. Per questo ce ne siamo qui in mezzo all'oceano. Credimi, troveranno il modo il governo a b o r r r e il libero pensiero. In poco tempo l'attività di Radio Caroline fu pubblicizzata su tutti i mezzi di comunicazione e la storia di Radio Caroline uscì dall'Inghilterra. Il suo segnale, tra l'altro, si poteva ricevere in tutto il nord Europa facilmente. E in qualche. qualche settimana Altri imprenditori t r o v a v a n o i soldi, t r o v a v a n o le navi e decine di stazioni radio pirata, rigorosamente, anche queste sulle navi, i n i z i a v a n o a apparire: Radio Veronica, Radio Atlantis, Radio Mi Amigo, Capital Radio, Radio Paradise, Radio Dolphin, sono alcuni dei nomi: Radio Nord, Radio m e r c u r Queste sono soltanto alcune delle stazioni radio che, per magia, durante quel 1964 di colpo i n i z i a v a n o a trasmettere. Tutte con la stessa modalità, un po' fuori dalle acque internazionali, con una nave che. c h e v a diventata un trasmettitore radio perché, perché appunto, era un mercato. Un mercato è un mercato così interessante che di colpo ci fu qualcuno che iniziò a lamentarsi. I primi che si l a m e n t a v a n o furono i direttori delle Fonographic Performance che potremmo pensare che l'equivalente inglese d e l l a n o s t a s i a e Ebbene, Radio Caroline e le altre stazioni private non pagavano nessun diritto della musica che veniva trasmessa e l'abbiamo detto, veniva trasmessa solo musica e quindi un'enorme perdita dal punto di vista economico per chi per gli editori musicali e quindi i n i z i a v o a. A lamentarsi con il governo. Poi ci fu anche il governo belga che protestò col governo inglese perché i disturbi radio di Radio Caroline davano fastidio a tutta una serie di stazioni radio che si trovavano nel Belgio. Quindi ricordiamoci che in mezzo c'è il mare, i segnali radio potevano viaggiare liberamente. Quindi,、eh, trasmettendo dal mare del nord. I loro, loro volevano trasmettere verso l'Inghilterra i programmi non inglesi, ma questo segnale arrivava in maniera molto forte anche nella Francia, nel nord della Francia, in Olanda, in Belgio. Insomma, ci fu un, una vera e propria sollevazione. In più, chi si lamentò f u o n o anche le agenzie pubblicitarie inglesi che di colpo si trovavano spiazzate da queste navi che vendevano la pubblicità a prezzi molto avvantaggiosi, che avevano una, un audience, un pubblico. L'abbiamo detto prima, di oltre 20 milioni di ascoltatori al giorno. Insomma, chi voleva fare la pubblicità in Inghilterra non la, non la comprava più sui quotidiani, non la faceva più nelle altre radio commerciali, la faceva su Radio Caroline, e questa cosa generò un'altra forma di protesta verso il governo inglese. Fu così che il primo aprile、eh, dello stesso anno del 1964 il Post Office inglese, quindi l'equivalente del nostro Ministero delle Comunicazioni, Chiese ufficialmente all'ITU di Ginevra, quindi l'organismo internazionale che si occupa delle telecomunicazioni, di sospendere l'attività delle radio p r i v a t a cioè di trovare una modalità legale per riuscire a interrompere queste trasmissioni. Il problema è che non c'era nessun cavillo, non c'era la possibilità effettivamente di andare da queste stazioni radio, consegnargli un foglio e dirgli voi non potete più trasmettere, perché non esisteva nessuna legge. Che regolamentava le trasmissioni in quel punto di mare. Insomma, dal punto di vista legale non si poteva fare praticamente nulla. Ben tre anni al governo inglese a studiare e a trovare una forma per riuscire a bloccare o a quantomeno a limitare il fenomeno delle v a d i o private. a infatti il 27 luglio del 1966 che viene letta in Parlamento la bozza della prima legge contro le v a d i o p r i v a t a Si chiama Marine Broadcasting Offense Bill. Ed è praticamente un'idea per riuscire a bloccare queste trasmissioni private. Ed è dal, dalla bozza si capisce che il governo inglese aveva trovato il sistema per farle decisamente fuori. Che cosa succedeva? Che la legge vietava ogni tipo di trasmissione radio pubblica nei mari attorno all'Inghilterra, e questo ancora già lo si sapeva che non si poteva fare, ma soprattutto rendeva punibile chiunque fosse stato in contatto con una stazione radio privata. Mettendo così a repentaglio le posizioni legali di ogni DJ, di ogni marittimo, di chiunque avesse aiutato queste stazioni radio e soprattutto rendendo arrestabile o、eh, denunciabile chiunque. Saliva su un tender, cioè su una delle barchette che portavano、eh, rifornimenti a queste stazioni radio. Insomma, il sistema che aveva trovato il governo non era impedire le trasmissioni, ma togliere la linfa vitale alle stazioni radio, facendo in modo che chiunque che con, con la propria barchetta andasse verso una stazione radio, provasse soltanto a portare carburante e dischi, si t r o v a v a di colpo fuori dai termini della legge. La legge viene discussa e il 30 giugno del 1967 passa un altro anno, quindi comunque non sono tempi velocissimi. Il Parlamento approva in maniera definitiva il Marine Broadcasting Offense Act, che entra in vigore il 15 agosto. A quel punto lì. Si trova, ci si trova in un momento importante, cioè chi supera questa data e continua a trasmettere sa che diventa fuori dalla legge. E chi invece, naturalmente, vuole provare a immaginare un futuro diverso per queste stazioni radio deve interrompere le proprie trasmissioni. Allora, f e d e l i s e g u a c i la fine è vicina. v e d i a m o l o a Dio con dignità e fierezza. Ci credevamo immortali, ma. Beh, contro il potere nulla si può. E quindi state bene. Fate i bravi. Ascoltate musica che fa sempre bene. È il Conte che conta alla rovescia per il conto finale. Tre, due, uno. E il resto è silenzio. Grazie cara, grazie cara. Gran bel lavoro Dominic. b e n f a t t o p i r l o t Grazie, Sero. Alla regina, al governo di Sua Maestà. Alla regina. Scherzavamo, amici! A ROCK! La storia ci racconta che l'unica stazione che il 16 agosto era ancora in onda era Radio Caroline. Quindi, non aveva、eh, seguito di fatto quello che gli era stato imposto dal governo inglese, ma aveva continuato a trasmettere. L'unica cosa che viene fatta dalla radio Caroline è iniziare a spostarsi. Ha dovuto spostarsi in una zona più、uh, vicina all'Olanda perché qual era l'unico modo per riuscire a continuare a trasmettere? Non farsi più rifornire da barche che arrivavano dall'Inghilterra, ma bensì spostarsi verso l'Olanda, verso il b e r g i o e utilizzare una serie di tender che portavano quindi rifornimenti, viveri, carbovante e dischi partendo、uh, dall'Olanda. Le trasmissioni di Radio Caroline da quel 15 agosto del 1967, quando entra in vigore la legge inglese che proibisce appunto non la trasmissione ma il rifornimento di queste stazioni, durano per poco, durano per circa un anno. Nell'agosto del 1968 la stazione viene chiusa definitivamente. Il segnale che aveva cambiato per sempre il mondo della radio in tutta Europa perché era diventato un vero e proprio modello. Tutto quello che si è ascoltato dopo, Radio Luxembourg, la Radio Monte Carlo, che ha ispirato a sua volta tutte le radio libere italiane, sono tutte nate sul modello di Radio Caroline, quel modello radiofonico in cui è il DJ. Che decide le sorti della trasmissione, non ha scaletta, non ha、uh, un regista, è lui che fa tutto, è lui che presenta i dischi. Ebbene, nell'agosto del 1968 questo sogno unico si spegne purtroppo, perché appunto diventa molto difficoltoso rifornire la stazione e la nave, la mia amico, la nave che ospitava i trasmettitori di Radio Caroline, viene venduta all'asta per poche migliaia di sterline. p a s s a r e degli anni, passano ben quattro anni, s、si、e arriva nel maggio del 1972. La nave viene di nuovo riacquistata dallo staff di Radio Caroline, che ritrova dei capitali, in questo caso li trovano in Olanda. E ricomincia、uh, un, un periodo di trasmissioni illegali. Il 5 settembre del 1972 ricominciano le trasmissioni di Radio Carne. A questo punto inizia una storia veramente lunga, una storia fatta di affondamenti. La nave addirittura nel 1976 rompe una delle ancore e sta per affondare perché finisce in una secca. Negli anni '80 sempre la stessa nave viene assaltata dalle forze speciali olandesi che non ne possono più di avere questa nave che trasmette davanti alle loro coste e disturba addirittura le trasmissioni degli, degli aeroporti. Insomma, inizia tutta una lunghissima storia、uh, di、eh, interruzioni e riprese delle trasmissioni. Storia che continua ancora oggi. Radio Caroline è una stazione radio che ha avuto una licenza commerciale. Chiunque può andare su internet ed ascoltarla. La cosa incredibile è come questa stazione, questo gruppo di DJ che ha avuto il coraggio di passare ore, giornate, settimane e Anni a bordo di una nave nel mare del nord, con tutto appunto le scomodità del caso, siano riusciti a cambiare di fatto la storia della radio e di come, appunto, chi ha avuto la fortuna di vedere il film, i live radio rock, ci fosse una connessione reale tra quella radio e quell'enorme dinamismo, quell'enorme voglia di cambiamento che è stata quella della musica rock che è arrivata agli Stati Uniti ed è esplosa in Inghilterra nel 64, grazie a b e a t l e s e Rolling Stone, ed è stata amplificata, è s t a t a Diffusa a tutti, a chi doveva effettivamente ascoltarla, attraverso i segnali di Radio Caroline, un segnale che veramente cambia la storia della radio e diventa un modello, un modello per chiunque oggi si avvicina a un microfono e presenta le canzoni. In fondo tenta di ripetere le geste di quei DJ bucanieri che avevano iniziato a trasmettere il 28 marzo del 1964. Il 28 marzo 1964 iniziano le trasmissioni della radio pirata britannica Radio Caroline. Andrea Borgnino l'ha raccontato a Wikiradio.、Bah. A cura di Loredana r o t u n d o con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.